Lev Bernardovics világos kék szemének egyetlen pillantásával felmérte a szobát, és mert mindent rendben levőnek talált, mosolyogva lépett az ágyhoz. Hogy van magy Petrovics? Hogy aludt? Köszönöm érdeklődését, Lev Bernardovics. Hála az ön altatójának kiválóan. Hangszíne inkább meghazudtolta, mint igazolta szavait és ez nem került el az orvos figyelmét. Sokkal jobb játékos volt azonban annál, hogy ezt bármilyen formában tudomására hozza betegének. Gyönyörű tavaszi napunk lesz ma is. Még annyi szellő sem fújdogál, mint tegnap, és egy felhő sincs az égen. Ujjai muszorszki púlzusát napintották. Igazán szerencsénk van ezzel az időjárással, különösen, ha Ilja Jefimovics munkájára gondolok. Mi a véleménye erről? Természetesen nagyon örülök, hogy Ilja ilyen kedvező körülmények között folytathatja a munkáját. Mesterkélt. Titkol valamit, gondolta az orvos. Ez azóta így van, hogy tegnap ájultan találtuk a karosszék és az ágy között. Nem hibáztathatom, jeketyerina Ivanovnáta, miért egyedül hagyta, máskor is megtettük már, és semmi nem utalt arra, hogy fel akarna állni a karosszékből. Miért tette? Ha ezt kiderítem, valószínűleg megtudom azt is, miért változott meg a viselkedése. Csak ennyit tud erről mondani. Miért? mit mondjak még? A képnek el kell készülni. Ez Vladimir Vasziljevics óhaja. Sem Ilja, sem én nem kívánunk ellenkezni Vladimir Vasiljevicsel. Tehát csupán ennyiről van szó. Tegnap a búcsúzáskor Ilja Jefimovics azt mondta nekem, nagyszerűen elbeszélgettek. Azt is mondta, alig várja, hogy ma folytathassa. Muszorszki biccentett. Folytatni fogjuk. Az orvos megérezte, itt az ideje a visszavonulásnak. Minden következő kérdés csak növeli Muszorszki zárkózottságát. Nos, akkor sietnünk kell folytatta változatlanul derűs hangon, mintha semmit nem vet volna észre Muszorszki elutasító viselkedéséből. Ha jól számítom, egy rövid órácska múlva Ilja Jefimovics már itt lesz. Addig pedig nekünk még rengeteg tennivalónk van. Kérem, ányecska, segítsen! Muszorszki némán törte, hogy a hálóinget lehúzzák róla. Hajoljon előre, hogy Petrovics, először a hátát szeretném meghallgatni. Muszorszki engedelmesen sóhajtott, ha az orvos kérte. A szoba csendjét elmélyítette az erőltetett légzések hangja. Majd egy idő után az orvos kopogtató ujjának dobolása Muszorszkij hátán. Jó, mondta elégedetten Lev Bernárdovich. Nagyon jó. Most kérem, dőljön vissza a párnákra. Muszorszki a mennyezetet nézte azután, hogy az orvos kényelmesebben végezhesse a munkáját, a fal felé fordította a fejét. Ez is jó, szólalt meg a kopogtatások végén Lev Bernardovic. Most arra kérem, tartsa vissza a lélegzetét, amíg nem kellemetlen önnek. Ha úgy érzi, nem bírja tovább, persze nyugodtan vegyen levegőt. Anyacska úgy érezte, hogy az orvos már az örökké valóság óta hallgatja Magyesz Petrovic szívét. Varjak repültek károgva az ablak előtt. Erős számcsapásokkal emelkedtek a tető irányába, a túloldal nagy fáj felé. Edények csörömpöltek a folyosón. Messze a folyóról egy hajókürt hangja lopakodott a szobába. Egy hosszú... Két rövid. Miközben a szív munkáját figyelte, Lev Bernardovic szeme, anélkül, hogy a tárgyakat tudomásul vette volna, ide-oda vándorolt a szobában. Időről időre apró, gyors mozdulattal néhány újnyival arrébb mozdította a hallgatót Mogyaszt Petrovics mellén, azután ismét mozdulatlanságba dermett. Ányecska a lélegzetét is visszafojtotta. Noha jól tudta, hogy az nem zavarná az orvos munkáját. A bőven áradó fényben Magyasz Petrovics félrefordított nyakán jól látta az érlüktetését, és akaratlanul számolni kezdte. Már a nyolcvanon is túl volt, amikor az orvos felegyenesedett. Fehér köpenyének szárnyai között a mellény zsebébe nyúlt, előhúzta lapos, ezüst zsebóráját, másik kezével pedig még mindig szótlanul Magyesz csuklóját kereste. Újra a hallgatás végtelen megtűnő pillanatai következtek. Magyesz Petrovics lassan visszafordította a fejét a fal felől, és az orvos arcát fürkészte. A napfény beömlő csíkján ismét végigfutottak a varja kárnyai. A hajú újra világgá kürtölte türelmetlenségét. Ányecska a várakozásban csak annak vélhette. Egy hosszú, két rövid. Nem értette, a doktor miért figyeli ilyen hosszan muszorszki púzusát. Már a második percen is jóval túl. Lev Bernárdovics pedig szoborrá merevedve ült az ágy szélén, és a legkisebb jelét sem adta annak, hogy bekívánná fejezni a mind idegesítőbbé váló vizsgálatot. Végül is Magyest Petrovics volt az, aki nem bírta tovább. Aggasztja valami? szólalt meg, akaratlanul is a másikra ruházva azt az igét ami az ő lelki állapotát jellemezte. Lev Bernardovic, még mindig szótlanul, mutató és középső ujjával lehúzta Muszorszki alsó szemhéját. A mozdulat finom volt és elegáns, szinte észrevétlen. Muszorszkit mégis indulatba hozta. – Az Isten szerelmére szólaljon már meg végre! Megőríti az embert a hallgatásával! A doktor csak felemelt kezével jelezte, hogy hallgatást kér. Azután újra a beteg pulzusát tapintotta. Muszorszki légzése felgyorsult, pillantása egyre növekvő kétségbeeséssel tapadt a doktor arcára. Anyecskát mélységes bűntudat gyötörte. A jobban vigyáz, Magyesz Petrovics nem esik ki az ágyból. Ugyanakkor az itt töltött évek tapasztalata azzal vigasztalta, hogy nem követett hibát. Muszorszky korábbi viselkedéséből nem sejthette, hogy erre készül. Vagy mégis? Ányecska egyetlen zavaró körülményre tudott emlékezni csupán. Arra, hogy milyen kétségbe esetten kérte Mogyesz Petrovics, ne nézze meg a képet. Mégis csak az az átkozott kép az oka mindennek gondolta. Lev Bernárdovics a torkát köszörülte. Egyéniségéhez, egy évéhez nem illett ez a hang. Ha Muszorszkit nem zaklatja fel a hosszú hallgatás, biztosan észreveszi ezt. <kül> Nos, szólad meg végre az orvos. A tüdeje tiszta, láza nincs. Legalábbis így tapintással érzékelve nem lehet magas. De azért a biztonság kedvéért meghőmérőzzük. A szíve az, ami különösebb figyelmet érdemel. De. Lev Bernardovics szelíden tette kezét Muszorszki felemelkedni készülő karjára. Ne izgassa fel magát, Magyar Petrovics. Éppen ettől szeretném megúvni minden körülmények között. Nem azt mondtam, hogy baj van a szívével, hanem hogy figyelmet érdemel. Tudja, hogy szeretem a pontos megfogalmazást, és nem hazudok. Az a bizonyos palpitáció kordisz, ideges szívdobogás, hogy az ön kedvelt kifejezésével éljek. Elhallgatott, kínálva a lehetőséget magyesznek, hogy szóljon közbe. De az összehúzott szemmel hallgatott. Még az is lehetséges, folytatta az orvos kedélyesebb hangon, hogy ez a gyógyulás jele. Önnek saját bevallása szerint mindig volt palpitáció kordisza. Ahogyan ön mondja, nem emlékezik olyan időszakára életének, amikor sűrűbben vagy ritkábban ne látogatta volna meg. Ez az elismerem, nagyon kellemetlen, de alapjában veszélytelen. Veszélytelen? Vágott a szabába sértettem muszorszki Vicsóska, ebbe halt bele! Lev Bernardovics a fejét ingatta. Sajnos nem volt alkalmam személyesen ismerni az ön nagyszerű barátját, Hartmant, de meggyőződésem, hogy Viktor Alexandrovics halálának okát másban kell keresnünk. De engedelmével nem erről kívántam beszélni. Önnek tehát mindig volt ez a panasa kivárt, hogy kellő sújt kapjon, amit mond. Kivéve azt az időszakot, amióta itt van. Muszorszki zavart art kifejezéssel nézett a doktorra. Ez nem igaz. Folyton gyötört. Ezt ön is nagyon jól tudja. És az első időkben ön naponta tízszer is beszaladt hozzám, hogy a szívemet meghallgassa. Lev Bernárdovics mosolya még derűsebbé vált. Valóban így volt. De amiért én aggódtam, az más volt. Nem az, amit ön ezzel a két nagyszerűen csengő latin szóval emleget. Hanem... Ne kívánja orvosi műveltségét további szakkifejezésekkel gazdagítani, drága Magyesz Petrovics. A szó, a név csupán az, ami. Semmivel sem több. Sőt, félreérthető és ezért veszélyes. Elégedjen meg annyival, hogy az ön szíve beteg volt, ismétlem volt, és most már mindannyiunk örömére nem az. Viszont újra itt van kedves, dédelgetett ismerőse, a palpitáció kardisz. És én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. Muszorszki érdeklődéssel figyelte az orvost, aki elérkezettnek ítélte a pillanatot, hogy elindítsa a véleménye szerint gondosan előkészített támadást. Úgy beszélt, mintha csupán hangosan gondolkodna. Válasz sem bárba. Lehetségesnek tartom, sőt nagyon valószínű, hogy megjelenése összefüggésben van az ön tegnapi merész vállalkozásával. Vagyis mondjuk ki bátran, hiszen szerencsére nem esett baja a vállalkozás kudarcával. Töprengve elhallgatott, majd lassan folytatta. Bár nem is erről van szó valójában. Felállása és elesése csupán a következménye volt annak, hogy ön fel akart kelni a karosszékből. Mert valami izgatta önt. Azt hiszem, helyesen gondolom ezt. És ezért szánta rá magát erre a kísérletre. Szelíd, de álhatatos tekintettel nézte az ágyban fekvő beteget. Nem tudom, miből következtet erre, mondta zárkózottan a Muszorszki. Csak arra várom egyetértő vagy tagadó válaszát, hogy jogos-e egy ilyen feltételezés? Muszorszki makacsul hallgatott. A doktor az ápolónőhöz fordult. Igaz is, Anna Jegorovna, majdnem megfeledkeztünk róla. Kérem, hozza a hőmérőt. Nincs komoly láza a mi kedves betegünknek, de nem árt, ha pontosan tudjuk, hogyan is állunk. Anyacska szépen évelt homloka mögött olyan vadul harcolt az aggodalom és a megkönnyebbülés, hogy nem fogta fel Lev Bernárdovic szavait. Tehát már tegnap fölkelt és elesett, gondolta. Nem most történt először. Azért a tegnapiért azonban Yekaterina Ivanovna a felelős, és ez vé zsugorítja az ő védkét. Valójában nem is védkes, mert ma reggel akár Yekaterinának, mielőtt hazaindult, akár a doktornak figyelmeztetni kellett volna őt, hogy Magyest Petrovics tegnap megpróbált fölkelni és elesett. Ugyanakkor... Ányecska, fiatalsága ellenére már elég időt töltött a betegek között ahhoz, hogy tudja, ez a kétszeri sikertelen próbálkozás valami újnak a kezdete. Változás, Mogyaszt Petrovics eddigi állapotához képest. Hogy jó-e vagy rossz, azt nem tudta eldönteni, de változás. Ezen túl másképpen lesz, és ezt az újat minél hamarabb ki kell ismerni, hogy alkalmazkodni lehessen hozzá. Egyszerre megértette a doktort. Ő is ugyanezt akarja. Ezért nyújtotta úgy a vizsgálatot, hogy szóra próbálja bírni, hogy ezt Petrovicsot. Lev Bernardovic hangja térítette magához. Kedves annál Jegorovna, arra kértem, hogy hozza a hőmérőt. Ányecska, összerezzent. Igen, doktoror, azonnal itt leszek. Sietős lépésekkel indult a paravánok mögé, majd cipőjének kopogása még gyorsabb lett, ahogy az ajtóig futott. Az orvos figyelte a hangot, megvárta az ajtó csukódását, és csak azután fordult újra a beteghez. Kérem, Mogyesz Petrovics, segítsen nekem! Mondja meg, mi bántja! Jobb lesz mindkettőnknek, ha elmondja. Muszorszki a fejét rázta. Nincs mit mondanom, dottore doktisszime. Jól érzem magam. Szemekörül körül a ráncok gúnyos mosolyba húzódtak. Hiszen éppen most nyugtatott meg, hogy a palpitáció korditizva nem lehet belehalni, és hogy amit én eddig éreztem, az nem is az volt. Ha ezt hallom egy ilyen kiváló orvos szájából, mint ön, mit tehetnék hozzá? Amíg helyet nem cserélünk, úgy sem értheti meg ezt. Már azt sem értem, miféle helycserére gondol. Hogy önfeküdne itt és így, ahogy én. És én lehetnék olyan bölcs, mint ön. Az ágy szélén ülve. Be. Lev Bernárdovics bólintott. Folytassa csak, folytassa hogy Petrovic Petrovics nagy érdeklődéssel hallgatom. Muszorszky keserűen felnevetett. <gül> érdeklődés? Nagy Érdeklődés? Mit jelent ez a szó, kedves dottóre? Nyomorult hínár ez a világ, és az első mindig az önszeretet, ez a hamis garas, ami senki másnak nem használ. Kezét békítő mozdulattal tette az orvost térdére. Nem, ne tartson hálátlannak, nagyon jól tudom, mennyit tett értem. Talán ön az egyetlen, aki más, mert minden ember ostobán önszerető fitkó. Az orvosok a csembéveki, akik felfuvalkodnak, mint a pulyka kakas, és könnyed legyintéssel a farktollukkal intézik el az élet és halál kérdését. Lev Bernardovic elmosolyodott. Köszönöm a pompás hasonlatot az egész orvosi kar nevében. Van igazság bennem. És ha akadna is bizonyára olyan okos kollégám, aki meg tudná önnek magyarázni, hogy ez azért nincs egészen így, és hogy a mi helyzetünk éppen azért, mert itt állunk mindig az élet és a halál mesdjéjén, korán sem éridlésre méltó, én nem érzem magam elég bölcsnek ahhoz, hogy erre vállalkozzam. Különösen nem önnel szemben, akit annyira tisztelek. Muszorszky váratlanul felcsattant. Ne tiszteljen, ne sajnáljon, és ne próbáljon semmit megmagyarázni nekem. És az ördög vigyen el minden bölcsességet, ha ezt próbálja megmagyarázni. Mert a bölcsek ilyenkor azzal vigasztalnak bennünket, hogy ő, a kedves elhúnyt, ugyan nincs többé, de az, amit alkotott, él és élni fog. Torkig vagyok az e fajta ostobaságokkal. Ez az érv. A sírást elősegítő tormával egyetemben, megint csak az emberi önszeretet műve. Ha valaki nem hiába élt, mert alkotott, akkor micsoda semmire kellő az, aki élvezettel vigasztalódik, és megnyugszik abban, hogy ő nem alkott többé. Az utolsó szavakat gúnyosan patetikus kézmozdulatokkal kísérte. Az orvos, mint annyiszor, újra csak ámulni tudott Magyázt Petrovics csodálatos megjelenítő képességén. Ebben a pillanatban Magyázt Petrovics egy szemében volt kenetteljes, ám az őszinteségnek hiával való búcsúztató szónok. A gyászoló gyülekezet a sír körül, sőt, maga a halhatatlan megboldogult is, aki már nem alkott többé. Nem, nem, és nem lehet nyugalom, vigasztalódás és belenyugvás. Ez gerinctelenség. Ha az élet csak kacérkodik az emberrel, ha a vége úgy is csak az, ami elkerülhetetlen, akkor az egyetlen bölcsesség, hogy az ember valóban úgy bánik az élettel, mint a kacérnővel. Vagyis igen bízom meg benne. És éberen ügyelek még akkor is, ha annyira csalogat, hogy a felhőket is báránybörnek látom. Dühösen legyintett, és nagyot fújt. Ért engem, dottóre? Ah, hogyan is érthetne, amikor több mint tíz évvel fiatalabb nálam? Pedig értem, Magyar Petrovics. Akár hiszi, akár nem. És együtt érszek. Muszharszki gyilkos pillantása belefolytotta a szót. Ez az a kifejezés, amit a legkevésbé szívesen hallok együttérzés. Ezt magyaráztam idáig, ezzel kezdtem, és éppen ezt nem érti. Akkor, és csak akkor érezhetne velem együtt a szónak abban az értelmében, amit ez nekem jelent, ha, mint mondtam, helyet cserélne velem. Ha itt feküdne, és én ülnék az ágya szélén. Persze, erre mindketten képtelenek vagyunk, még ha olyannyira is szeretnénk, őszintén, önszeretet nélkül. Elhallgatott, és Lev Bernárdovics sem látta értelmét, hogy most megszólaljon. A csendbe belekárogtak a tető fölött áthúzó varjak. Az ajtó előtt a folyosón sietős léptek koppantak. Az orvos nagyon örült volna, ha a léptek tovább mennek és elhalkulnak. A hűmérőzésnél sokkal fontosabb, hogy most beszéljen, beszéljen ez a nagyszerű és szerencsétlen ember, akit annyira tisztelt és sajnált. Bár csak anyacska ne jönne még. A léptek távolodtak, és Lev Bernardovics megkönnyebbülten hallgatott tovább. Vagy. Mit tehet még az ember? Szólalt meg végre ez Petrovics halk, tűnődő angon. Huszárosan beleveti magát az örvénybe, még ha ott fullad is. De élvezni az életet? Ugyanmit? Hogyan? Talán azt a porhanyós hideg földet, amely már nem kacérkodik akkor, hanem az embert, a természet királyát... Akárki is volt életében, igazában átöleli, förtelmes ölelésével, mint egy vénséges, kiszáradt öregasszony, akinek már mindenki jó, mert nem válogathat. Erre adjön nekem választ. Lev Bernárdovich megnyugtatóan mosolygott. A válasz sokkal egyszerűbb, mint ahogyan képzeli. Nagyon súlyos állapotban került ide, ez soha nem tagadtam ön előtt sem. Ezek a gondolatok azonban, akármennyire hihetetlennek is tartja, ugyanúgy a gyógyulás jelei, mint annak a bizonyos ideges szívdobogásnak a visszatérése. Muszorszki erőtlen volt ahhoz, hogy szokásos hevességével tiltakozzon. Felindulásában akadozva kereste a szavakat. <gül> hogy? Hogy meri ezt állítani? Ön, aki az orvos, hogy mondhat ilyen képtelen ostobaságokat? Ön rossz. Nem, nem ez a helyes kifejezés. Ön kegyetlen és hidegszívű ember, Lev Bernardovics. Gúnyolódik és kinevet engem. Ha ezért kérte, hogy beszéljek, keservesen megbántam. Jobb lett volna, ha egy szót sem szólok. Az orvos Muszorszki karjára tette a kezét. Igazságtalanul vádol, és ezért nem is bántanak meg a szabai. Félreért engem, pedig nagyon jó volna, ha hinne nekem. Tudom, furcsa, amit mondok, sőt, talán nyeglének, neveletlennek tart, és még jobban megerősítem önben az ellenérzés személyemmel szemben. De akár hiszi, akár nem, fiatal korom ellenére elég beteg embert ismertem ahhoz, hogy azt állítsam teljes határozottsággal, aki valóban közel van a véghez, az nem filozofáróla. Az előbb ön a helycseréről beszélt, és lehetetlennek tartotta. Olyan formában valóban lehetetlen is, értelmetlen is. Ugyanakkor ön rosszabb véleménnyel van rólunk orvosokról, mint amit megérdemlünk. Mi sem vagyunk kivételek. Erről ne feledkezzen meg Magyasz Petrovics. Ugyanúgy megbetegszünk és meghalunk, mint valamennyi ember a világ teremtése óta. Már csak ezért sem igaz egészen az a könnyed legyintés, amit az imént vágott a fejemhez. És bármennyire is elutasítja az együttérzés kifejezését, jobb volna, ha hinne benne. Igenis, együttérzünk a beteggel. Érezni akarjuk, amit a beteg érez. Mert ez vezet el bennünket a mélyebb megismeréshez, és csak ez adhatja a kezünkbe a gyógyítás, a gyógyulás kulcsát. Olyan gondolatok ezek, amelyekről eddig egyetlen betegemnek sem beszéltem. És nem is fogok. De ön, tudom, megérti. Amikor a szívét hallgatom, az enyém is másképp fel. Ha a járását segítem, jobban megfeszülnek az én izmaim is. Érzem, Igenis, együtt érzem önmell lépteinek erőfeszítését. Ha nem így lenne. Nyílt az ajtó. Lev Bernárdovics elharapta a folytatást. Ányecska sietős lépteinek kopogása mérte a hirtelen támad csendet. Gondolkozzon ezen, kedves Magyarszt Petrovics, szólalt meg újra. És kívánom, kérem, hogy higgyen nekem! Mindannyiunk érdekében kérem ezt Öntől. Muszorszki, mintha nem is hallotta volna az orvos szavait, Ányecskához fordult. Kérem, Ányecská, nézzen utána az újságjaimnak. Még a tegnapiakat sem kaptam meg. És hiába szóltam tegnapi Yekaterina Ivanovnának, hogy kerítse elő azt a drága látos mityát, úgy látszik megfeledkezett róla. Én igazán... Ányecska csodálkozva felkiáltott. Ó, drága Magyar Petrovics, hát maga nem tudja, nem mondta senki. Dertenszont elöntötte a harag, pedig figyelmeztette anyacskát, szigorúan meghagyta neki is, mint mindenki másnak. Ha ez az ostoba lány most elszólja magát. A hőmérőt, a Jagarovna, mondta dühösen. Miért tartja még mindig a kezében? Adja már ide, kérem! Ányecska nem értette, miért ingerült az orvos. Megszebben tarcal nyújtotta a hőmérőt. Tessék, doktor úr. Köszönöm. Az orvos bosszúsága nem csökkent. Valamit most mondani kellene, más témára váltani, mielőtt még Magyesz Petrovics tovább firtatja, hogy mi az, amiről ő nem tud. De éppen az izgatottságtól, a félelemtől nem jutott semmi az eszébe. És Musszorszki már meg is szólalt. Mi az, anyecka? amiről én nem tudok? Mit nem mondtak meg nekem? Lev Bernardovic már nyitotta a száját, noha még fogalma sem volt, mit tud mondani, amikor anyecka megelőzte. Hogy mit Sem, se se tegnap nem látta senki. Az orvos megkönnyebbülten sóhajtott. Nem törődve azzal, hogy feltűnik-e ez vagy sem. Ányecska pedig tovább csacsogott. De nincs ebben semmi csodálatos. Ez a napló már máskor is eltűnt így, aztán újra előkerült. Ígérem magának, Mogyesz Petrovics, ha meglátom, a fülénél fogva húzom ide. Már a többi beteg is panaszkodik, mert nem csak újságokat kértek tőle, hanem ezt-azt a városból, amire szükségük lenne, meg leveleket bíztak rá, és azokra most hiába várják a választ. Valaki kopogtatott az ajtón, azután halkan óvatosan benyitott. Az orvos és anyácska egymásra néztek. Aki itt dolgozik, az nem kopogtat, látogató pedig ilyen korán. Azt is mindketten tudták, hogy az ellenőrzés a városban ugyanolyan szigorú, mint tegnap volt. Musszorszki is a lépéseket figyelte, összeráncolt homlokkal. – Nem ismerem fel – mondta bosszúsan. – Ugyan, ki az ördög? – Ha nem is az ördög, de valami hozzá hasonló – hangzott vidáman a paravánok mögül, és Moszarszky boldogan felkiáltott. – Ílja, Efimovics! Úgy bizony. Jött, hogy elvigye a lelkedet, Isten báránykája! – idézte Repin a tegnapi tréfálkozást, miközben az ágy felé közeledett. – Hogy van az én kedves modellem? Elbírja viselni a jelenlétemet és a fárasztó órákat, amelyek önre várnak? – Vagy forduljak vissza? – A kocsis még nem fogta ki a lovat. Lev Bernárdovics orvos létére elámult a változáson, ami egy pillanat alatt ment végbe. Muszorszki szeme csillogott, széles mosolya beragyogta az arcát, és olyan lendülettel ült fel, mint aki azonnal kiugrik az ágyból. Sejtette, hogy ami tegnap délóta történt, az valamilyen formában összefüggésben van a készülőképpel a portréülés tényével. Éppen ezt szerette volna megtudni minden három betegétől. Érezte, ezzel kapcsolatban izgatta fel valami, ami kellemetlen nyomasztó élmény lehetett. Ennek eredménye a kétségbe esett felkelés, majd a nyugtalan tegnap délután melynek néhány percében Mussorgsky-t ugyanolyan zavartnak és izgatottnak látta, mint amikor ide került. Ezért határozta el magát jobb meggyőződése ellenére akkora még Méghozzá elég korán. Még öt óra körül, amitől Mussorgsky nyugtalanul és sokszor ijesztően hörögve, de végig aludta az éjszakát. Ma reggel, az elmúlt fél órában azután... Ismét elcsodálkozhatott betegének bámulatosan erős szervezetén, mert Musszorszki nem az altatótól volt nyomot hangulatú. De hogy mi lehet ez? Ennek kiderítéséről persze most, hogy Repin megérkezett. Egyelőre le kell mondania. De addig is csak ámulhat ezen a korábban megsejtett tényeknek teljesen ellentmondó metamorfózison, ami most a szem előtt lejátszódott. Ha Musarski-t a képpel, Repinnel kapcsolatban érte az a bizonyos kedvezőtlen élmény, miért ez a kitört, lelkes fogadtatás? Tévedett volna. Vagy Muszorszkij játszik? Játszik a jó barát előtt? Hogy elrejtse szorongását? Hogy senkinek utathassa tovább annakokát? Fogja csak ki a kocsis a lovat, rudas uram. Vegye le a hámot is, mint ön most a kabátját, és abrakoltassa meg a szegény párát. Emlékszik még, mivel búcsúztunk el tegnap délben? Mert én nem felejtettem el. Angár, drága barátom, a munkában is, a vitában is. Már alig várom, hogy hozzákezdjünk. Anyacska Ilja kabátját, sáját és kucsmáját a paravánok mögé vitte. És Ilja, miközben maga is odaindult a táskájáért, a doktor kimondatlan kérdésére igyekezett úgy válaszolni, hogy azt Magyasz Petrovics ne értse. Remélem nem veszik rossz néven, hogy ilyen korán jöttem, de azt hittem, hogy útközben még valami dolgom akad. Azután másképpen alakultak a dolgok, mert a Fontánka hídjánál találkoztam egy hódolómmal. Képzelje Magyasz Petrovics, egy tiszt, ő felsége hadnagya, és ismeri a képeimet. Ugye ez egészen hihetetlen. Nos, ez a kedves hódolóm egészen idáig kísért. Úgyhogy most itt vagyok. Hol hagyta a hódolóját? kérdezte az orvos halvány aggódással a hangjában. Amikor itt a kórház kapujában még egyszer megerősítettem, hogy délig bizonyosan itt maradok, letett arról, hogy megvárjon. Nagyon rokon szembes, művelt fiatalember. Megígérte, hogy holnap reggel is találkozunk a fontánkánál. Nekem igazán nincs szükségem a társaságára, bármilyen megtisztelő is az érdeklődése. De hát mondja meg, kedves Lev Bernárdovics, mit tegyek? Az ember nem bánhat tapintatlanul a hódolóhival. Ha holnap is elkíséri... Valóban nem tehet mást, mint hogy igyekszik udvariasan elviselni a társaságát, tanácsolta a doktor. Ahogyan ön nagyon helyesen mondta, az ember valóban nem bánhat tapintatlanul a hódolóival. A táska után ismét visszafordult, hogy a képet az asztalkára helyezze, úgy mint tegnap. Muszorszky mosolygó arccal figyelte. Azután váratlanul támadott. Hozott újságokat? Élia megállt kezében a vászonnal, és olyan fürkésző tekintettel nézte a saját vázlatát, mintha valaki más festette volna. Újságokat? kérdezte visszaszórakozottan. Ugyan milyen újságok történhettek tegnap óta? Nem tudom, miért próbál szándékosan félreérteni, bosszankodott Musszorszki. Természetesen napi lapokra gondoltam. Az a mi haszna Mitya elbújdosott valahova, és én már második napjait várok, és várok újságok nélkül. Hát nem emlékszik, hogy már tegnap panaszkodtam erről önnek? Ilia egyre jobban a vászon mögé bújt, míg az asztalka felé vitte. – Bocsásson meg, Magyasz Petrovics, de nem mondta, hogy hozzak önnek újságokat. – Ha csak egy szóval céloz rá, természetesen örömmel – Muszorszki a szabába vágott. – És maga nem olvas újságokat? – Arról, hogy olvassa őket, igazán eszébe juthatott volna, hogy hozzon nekem. Iliának nagy megelégedésére szolgált volna, ha legalább egy dühös pillantást vethet az orvosra aki kérésével ebbe a szerinte ostoba és értelmetlen játékba kergette, de félt, hogy azt Muszorszki is észrevenni. Úgy tett, mintha figyelmét teljesen lefoglalná a vakráma gondos elhelyezése. Ó, oh, én csak akkor olvasok újságot, ha otthon, Moszkvában, Szurikov barátom az orrom alá vagy itt Vladimir Vasiljevic hívja fel a figyelmemet, hogy ezt vagy azt a cikket okvetlenül olvassam el. Dühös volt, és ezért a nevetése hamisan csengett. És akkor persze elolvasom, mert ha legközelebb találkozunk, Vladimir Vasiljevic számon kéri rajtam. Hiszen tudja, drága barátom, hogy ebben milyen kérlelhetetlen, ami csodálatos sziménk. De különben csak akkor veszek újságot a kezembe, ha már végképp nem tudok mit csinálni, ha unalmamban ráfanyalodok. Ez pedig az utóbbi években igazán ritkán fordult elő velem. Rosszul teszi, nagyon rosszul teszi, kedves Ilja Fimovics, szögezte le határozott hangon Muszorszki. Nem engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy ne foglalkozzunk a világ dolgaival. De nem, rosszul mondtam. Ez nem fényűzés, mert a fényűzés valami kívánatos dolog, de ugyanakkor felesleges. Nem. Úgy kellenek nekünk a hírek, mint a tüdőnek a levegő. Hiszen így is milyen szegényesen kevés az, ami a cenzúra szorosra zárt ujjai között mégis átsiklik valahogy. Részben a derék emberek feneketlen ostobasága, Részben valami isteni csoda következtében. Hát ezért jár ön helytelen úton, ha még azzal a kevéssel sem törődik, amit egyáltalán olvashatunk. Éliát tudta, hogy mennyire igaza van Valójában maga is lelkes újságolvasó volt. Most is majdnem szóról szóra képes lett volna idézni azt a keveset, ami már a tegnapi újságokban megjelent azzal a semmit mondó kiegészítéssel együtt, amit a ma reggeli lapokban olvasott. Néhány sor az egész, mégis ugyanúgy robbant, mint az a két bomba, a Katalin csatorna partján. Istenem! Milyen boldog lenne hogy ezt Petrovics, ha megtudná, és ő is, hogy éppen ő hozhatja ezt a hírt. Ilya... Ha lehet, még jobban haragudott az orvosra, akinek a kezében most vette csak észre a hőmérőt. Valami baj van? kérdezte hirtelen aggodalommal. Mennyi a láza? Lev Bernardovic megnyugtatóan rázta a fejét. Legfeljebb csak hőemelkedés, nem lényeges. Most akartam megmérni, de hogy ön megérkezett, már nem érdemes ezzel tölteni az időt. De ha mégis úgy gondolja, erősködött Ilja, annyit igazán várhatunk, hiszen jóval korábban jöttem. Valóban nem lényeges, ismételte az orvos. Sőt, az a véleményem betegünknek a lázmérés helyett sokkal jobbat tesz, ha már is hozzákezdenek. Nem árulhatta el, hogy a lázmérés csak a színjáték része volt, amivel szóra próbálta bírni Magyest Petrovicsot a vállat vont. Tegnap első pillantással szembesnek találta a doktort. Azóta azonban valahogy egyre kevésbé tudta megérteni. A híreknek ez az eltitkolása pedig mind jobban ingerelte. Meddig akar még várni a doktor? És mi lesz, ha ez Petrovics mégis megtudja? Ilja előre félt a jogos szemreányások áradatától, és azt kívánta, hogy Muszorszki véletlen vagy végre szándékos tájékoztatása és az ő következő látogatása között minél több idő teljen el. Hát, ha valóban nem akarja megmérni a lázát, mondta szárazon, akkor tényleg nincs értelme húzni az időt. A nap ragyogóan süt, ha lehet... Ma még szebb tavaszi verőfényünk lesz, mint tegnap. Mosolyogva tárt a karját Muszorszki felé. Akkor hát, drága Magyesz Petrovics? Angárd? Persze, persze, lelkesedett Muszorszki. Már is kezdhetjük. Ilja segíteni akart, de anyácska nem engedte. Érkezése óta ellenséges, kutató pillantásokkal méregette a festőt, aki ezt szerencsére nem vette észre. Muszorszki most egyszer sem állt meg a karusz vezető néhány lépés közben, és ezt Ilja jó jelnek tartotta. Még Muszorszkit anyecska és az orvos kényelmesen elhelyezte a székben, Ilja a vásznat nézte. A korterem meleg levegőjében a festék teljesen megszáradt, de ez a színek árnyalatának arányán csak annyit változtatott, amennyire eleve is számított. Ma, ha sikerül, sokat, nagyon sokat szeretne előre jutni. Felrakja a köntös gallériának kraplakját, mert annak jelenléte bizonyos, hogy változtatni fog a szakáll színárnyalatán. De még azelőtt, amíg Muszorszki nem fárad ki túlságosan, vagy a beszélgetés hevében nem kezd mozogni, Határozottabban kell jeleznie az orr. A szakál miatt már tegnap kadmium vörössel odakent száj és a szemek helyzetét. Nem, arról szó sincs, hogy már ma hozzá kezdene az arc részletes kidolgozásához. Tapasztalatból tudta azonban, mennyire megkönnyíti a saját dolgát ezzel, különösen ebben az esetben, hogy a fejnek ezt a kisé ferde tartását választotta. Fehér vörös és umbra. Persze keverés nélkül, hiszen csupán néhány vonásra lesz szüksége. Elég kényelmesen ül, Magyasz Petrovics, kérdezte. Igen, drága rudas uram, így ülve úgy érzem órákig képes leszek vitatkozni önnel. Arra is sor kerül majd, de most engedje meg, hogy néhány percig, úgy mint tegnap, szigorú engedelmességet követeljek. Tréfálkozott Ilja, miközben a három színből a paletta szélére nyomott egy-egy pöttyöt. Egy kicsit hajtsa előre a fejét. Muszorszkij engedelmeskedett, miközben szeme Iljára tapadt. Így jó, galambocskám. Ilja pillantása a vászon és Muszorszkij között ugrált. Nem, soket egy kicsit. Ha a vállát kényelmesen leereszti és egy kicsit megemeli a fejét. Igen, igen, így tökéletes. Most nézze annak a paravánnak a jobb felső sarkát, ahogy tegnap ebben megállapodtunk. Így, köszönöm. És most kérem, néhány pillanatig lehetőleg nem mozduljon. Muszorszki igyekezetében még a lélegzetét is visszatartotta, és ettől az egész beállítás merevvé keresetté vált. Ilja elégedetlen volt. De minél több utasítást ad, a helyzet annál rosszabb lesz. Ismerte a modelltülők természetét, és tudta, Muszorszki sem kivétel. Valahogy most oldani kellene, és közben gyorsan, villámgyorsan meghúzni azt a néhány vonalat. Tegnap délután találkoztam Vladimir Vasiljevicsel, mondta. Muszorszki merevsége eltűnt. Ilja dicsérte magát az ötletért, és keze a ecsettel már a vásznon táncolt. Igen? kérdezte Muszolszki élénken. És miről beszélgettek a generalisszimével? Beszámoltam neki, hogy milyen derekas munkát végeztünk tegnap délelőtt. Lassan, egyenként ejtette a szavakat. Időt akart nyerni, és semmit sem mondani, hiszen valójában képtelen volt arra figyelni, mit beszél. A száj így jó, a szemek üregét is így, igen, pontosan így kell megerősítenie kadmium A bal szemnek az árnyék felő eső részén persze még jobban, éde majd umbra is kerül. Egy bűvész ügyességével már a fehér volt a kezében, Egyetlen, szinte követhetetlenül gyors mozdulat lefelé és kissé jobbra. A szemek és a száj között megszületett az or íve. Elfeledkezett arról, hogy már egy ideje hallgat. Muszorszki sürgető hangja zökkentette vissza a valóságba. És? Beszéljen már, drága Ilya Jefimovics. Mit mondott Vladimir Vasiljevics? Vagy most... Nem tud válaszolni nekem. Ilia nem kockáztathatta az előbbi merevség visszatérését. Dehogy nem. Vladimir Vasilyevics nagyon megvolt elégedve velünk. Persze csupa jót mondtam csak neki. Csak még egy perc, fohászkodott magában Ilia az umrás ecset után nyúlva. Vagy még annyi sem. De mégis mit mondott? Muszorszki már őt nézte, de Ilja ezúttal nem bánta. Hát, inkább azt sorolom fel most önnek, hogy miről nem beszéltem neki kúszta Ilja a szavakat, azután gyorsan váltott. A paraván sarkát nézem, Magyász Petrovics. Ó, oh, bocsássom meg, mentegetőzött szégyenkezve Muszorszki, Ilja pedig a siker elégedettségével rögzítette a pupillák pontjait abban a pillanatban, amikor Muszorszki tekintete, éppen megállapodott a Paraván sarkán. Így él. Így jó. Pontosan ezt szerette volna. Bíráló szemmel aprólékosan nézte a vonalakat. Azután már egészen könnyedén, az előző percek feszültségétől megszabadulva, egy-egy pötty umbrával jelezte az orjukak helyét, majd két vonallal a szemöldököket. Ezeket azonban már meghúzásuk pillanatában, hirtelen maga sem értette miért, bántóan erősnek érezte. Azután Magyesz Petrovicsra nézett, és őszintén elámult azon, hogy eddig nem tűnt fel neki, milyen ritka és rövid a szemöldöke. Így volt ez régebben is. Élje mindig büszke volt kivételesen jó vizuális memóriájára, amit joggal tartott művészi egyik lényeges részének. Most azonban hamar legyűrte barát. Mindegy, hogy Muszarszkijnak régebben valóban erőszemöldöke volt, vagy pedig ő emlékszik rosszul. Neki ezt kell megfesteni. Muszarszkij hangjában panaszos nehezteléssel szólalt meg. Látom, hogy semmi nem lesz abból a nagyszerű beszélgetésből, amit ön ígért nekem, hiszen az sem hajlandó elárulni, hogy mit nem mondott el Vlagimir Vaszilievicsnek. Ilja a higítós csészébe tette az ecseteket és elégedetten sóhajtott. Ígérem, ettől a perctől kezdve minden kérdésére válaszolok. De nem kell magyaráznom önnek, hogy vannak pillanatok, amikor mindent félretéve bele kell vágni. Ön valahogy így mondta tegnap, aztán meg újra méricskélni. Nos, a méricskélés ideje alatt még csak lehet beszélgetni, de amikor belevágunk... Muszorszki türelmetlenül félbeszakította. Értem, én értem, galambocskám, de ön is értse meg az én lelki állapotomat. Elkezd egy mondatot, egy gondolatot. Én úgy érzem, hogy képes velem is foglalkozni, nem csak azzal, amit itt kívül hordok, mutatott végig önmagán. Azután kiderül, hogy zavarja a fecsegésem, és én itt maradok a megválaszolatlan kérdéseimmel. Mondja hát el végre, ha most lehetséges, mit nem mondott el Vladimir Vasiljevicsnek? Természetesen azt, amit fölöslegesnek tartottam mert szerintem nincs szükség arra, hogy Vladimir meg megtudja, milyen véleménnyel van ön a hópejhecske hangszereléséről, meg hogy keserűségében milyen szavakkal illette jó barátait, muzsikos társait. Vagy nem jól tettem? De, de, de igen, nagyon bölcs volt, drága rudas hogy nem beszélt ezekről. Köszönöm önnek. A tegnapi kijelentéseimért pedig most bűnbánatot tartok. Hallgatni fogok, hogy ne zavarja önt. Igen, hallgatok. Iliában volt annyi önzés, hogy nem mondott ellent. A cél csak az, hogy minél gyorsabban haladjon a képpel. Nem csak Muszorszki állapotának, de legalább annyira ennek a csodálatos napfénynek is ki van szolgáltatva. Igaz, már négy napja ilyen az idő, sőt, napról napra szebb, de éppen ezért egyre indokoltabb az aggodalom, hogy vége szakad. Ha pedig elborul, Élia félt még rágondolni is, pokolian nehéz munka lenne ezt a gazdagon áradó, ragyogásban elkezdett képet szegényesebb világítás mellett befejezni. Oda a világos háttér lebegése, az arc fényei. Hagyd ezt, morogta magában Élia dolgozz, dolgozz, ne aggodalmaskodj! Az umbrával túl erősre sikerült szemöldökök csíkját okker és karmium vörös keverékével fettele. le, csak keveset hagyva meg az eredeti vonalakból. Azután töprengve megállt. Muszorszki nyugodtan ült, tekintetét nem mozdítva el a paraván sarkáról. Most a köntös galléria következik, döntötte el írja. Ez a terjedelmes élénk folt teljesen megváltoztatja az eddigi színviszonyokat. Jobb, ha már most tisztázza ezt. És csak azután folytatja a szakál és a haj további kidolgozását. Tegnap óta tudta, hogy az egész kép tónusának sikere a háttéren túl a haj és a szakál árnyalatán múlik. Ez azonban mindaddig csak viszonylagos, amíg a legharsogóbb szín, a gallér kraplakja nincs a vásznon. A kraplak ijesztően rikítónak tűnt, ahogy a palettára nyomta. Iliá habozott, hogy umbrát vagy még inkább feketét tegyen hozzá. Végül mégis csupán bőhígítós ecettel elnyúlt a festékbe. Ha folyósabb, gyorsabban tud beledolgozni. Márpedig ezúttal nagyon lényeges, hogy az ecset engedelmesen, akadozás nélkül, széles nyomot hagyva szaladjon végig egyetlen lendülettel a gallér vonalán. Már az első vonal futásával elégedett lehetett. Pedig a nehezebbik oldallal kezdte. Azzal, amelyik Muszorszki jobb füle mögött indulva egészen a vászon átellenes alsó sarkáig terebélyesedett. Boldogan húzta utána a következő, festékkel vastagon átitatott ecseteket, majd a negyedik erősítés után az ecsetben maradt festékkel ugyancsak egyetlen vonallal sikerült eltalálnia a gallér rövidebbik oldalán a is. A kraplak a sok hígítótól még jobban csillogva terpeszkedett a vásznon, de ugyanakkor két oldalt mellette a köntös mat-krómokszid zöldje egyszerre új értelmet kapott. Pontosan ezt várta. Még két-három vonással megerősíti a gallér rövidebbik szakaszát, azután a köntös és a gallér árnyalása várhat holnapig. Ma ezután minden idejét a hajnak, illetve az arc tónusának szentelheti. Persze az ajkakat félig elfedő bajussal és a szakál felső, tömöttebb részével is törődnie kell, de a szakál egészen holnapra marad, hiszen mindkét oldalon takarja a kraplak A Ahhoz pedig ma nem nyúlhat. Élja számára, ha sikeresen dolgozott. Megszűnt a modellen és a vásznon kívül létező valóság. Lev Bernárdovics halk köhintésére úgy kapta fel a fejét, mint aki álomból ébred. Az orvos és anyácska az üres ágy mellett álltak. Láthatóan mondani szerettek volna valamit. Ilia zavarba jött. Fogalma sem volt, mit kívánnak tőle. Elnézését kérem, mondta az orvos, amikor látta, hogy Ilia végre ráfigyel. Nem tudom, zavarhatom-e most valamivel, vagy... Én kérem az önök elnézését, szabadkozott Ilia, hogy ennyire belefeledkeztem a munkába. Feltartottam valamiben, Lev Bernardovic. Az orvos mosolygott. Engem nem, de a mi kedves betegünk még nem reggelizett. Ilia őszintén kétségbe esett. Nem is tudom, van-e mentségem, kezdte. Musszorszki azonban közbevágott. Nincs étvágyam. Könyörgök, ha lehet, ne gyötörjenek az evéssel. Még a gondolatától is rosszul leszek az ételnek. Legalább egy teát mindenképpen meg kell linnia, erősködött ányecska. És kenyeret hozzá. Kétszer sültet, és kettőnél többet látni sem akarok, szögezte Lemuszorszki. Most hozza gyorsan, gyorsan, drága ányecska, essünk túl rajta. Tudom, addig úgy sem hagy békén. Vádlón nézett az orvosra és ányecskára. És persze a maguk merénylete megzavarja munkájában az első orosz festőt. Erre nem gondolnak? Szó sincs róla, tiltakozott Illia. Most a munkának egy olyan szakasza következik, amikor nyugodtan mozoghat. Ányecska kifelé indult. A doktor követte. Ányecska rögtön visszajön, mondta, miközben búcsúzóul bólintott. Én pedig déltájt jelentkezem. Tudom, tudom, a rettenetes orvosságával, dörmögte Muszorszki, majd irjához fordult. Amíg Anyecska meg nem érkezik, persze tovább dolgozhatunk, sőt, még reggeli közben is. Egy-egy pillanat alatt megiszom a teát, a kétszer sültet meg majd igyekszem észrevétlenül majszolni. Tudja, drága rudasoram, legszívesebben egy falatot sem mennék. De inkább ezt a kisebbik rosszat választom, mint anyecska pörölését. El sem tudja képzelni, milyen kitartóan képes veszekedni velem, helyesebben szívni engem, mert én ilyenkor a számat sem merem kinyitni. Pedig egyébként csodálatos teremtés. Éppen olyan, mint az én parasziám a szorocsinciek között. Minden szava, mondata, dallam csak le kell kottázni. Halkan dúdolni kezdett. bár bármennyire szerette volna, nem tudta felismerni a dallamot, és megkérdezni sem merte, mit énekel. Az umbrás ecset után nyúlt, a higítóba mártotta, a paletta szélén még fehéret kevert hozzá, és az eredménnyel nagyon elégedetlen volt. Okker kell hozzá meg fekete is, és lehet, hogy hiába. Ha nem sikerül, kezdheti előről az egészet. Egem, a haj a legnehezebb.